і розпівчувала сестрі. Стара квартира, що давно не бачила ремонту і нових меблів, під час батькових запоїв перетворювалася, як і колись, у справжній свинарник. Запої тепер траплялися значно рідше, та були не такі тривалі. Очевидно, вже не дозволяло здоров'я. Але це була слабка розрада. Першою сестер не витримала молодша Оля. Вона раніше за всіх вийшла заміж, і відразу кинула те пекло, що іменувалося рідним домом. Слідом за нею пішла Іра. Натерпівшись через безгрошів я в дитинстві та ранній юності, Іра не хотіла більше злигоднів і прагнула якомога більше заробляти, не забуваючи при цьому допомагати матері і сестрі та відкладати дещо про запас. Страх перед майбутнім, Змушував подбати про певну суму на чорний день. І все ж не лише цими клопотами жила тепер Іра. Ще одна, не менш серйозна проблема опосідала її душу. Всі ці роки вона шукала своє щастя. І постійно чекала зустрічі з ним. Чекала завжди і скрізь. На роботі, вдома, у транспорті, в гостях на відпочинку. Чекала удень і вночі, щодня й щогодини, кожної миті, а проте була одна. Іноді її охоплював страшний розпач, і на якийсь час зникала віра. Тоді вона починала бідкатися, що даремно не погодилася колись на ту чи ту пропозицію, не пов'язала своє життя з тим чи тим чоловіком. Але наставав новий день. І до Іри знову приходило чекання. Чекання і віра стали її природним, неперебутнім станом, ніби були просякнуті всі її почуття. Звісно, усі ці роки Іра не була абсолютно самотньою, але виходити заміж без відчуття ідеального щастя так само, як і колись, не хотіла. Адже якщо сьогодні, – міркувала вона – Взяти від життя тільки подачку, завтра через це доведеться відмовитися від єдиного, призначеного їй долею, того самого її щастя. А потім обманювати, викручуватись і намагатися поєднати непоєднуване? Ні, такого вона допустити не могла. І тому дозволяла собі лише легенькі без засмучень та планів на майбутнє зв'язки. А чоловікам вона тепер подобалася. Нарешті настав її час. Іра досягла того віку, коли всі вади юності в минулому, а достоїнства молодості навпаки вигідно виділяються, підкреслені досвідченою рукою. Колишні колеги та й просто знайомі, з якими Іра не бачилася від часу роботи в школі, при зустрічах з нею не приховували свого подиву і кожного разу розпитували про причину таких несподіваних перетворень. А причина була проста. Іра ввійшла в пору цвітіння, яка хоче прийшла до неї пізніше, ніж до інших, але обіцяла бути довгою та щедрою. Природа має свої закони, часом зовсім протилежні нашим поглядам на життя і те, що вважається непривабливим у людей, не завжди таке ж саме з погляду природи та здоров'я. Жовті зуби, наприклад, куди міцніші від білих, а маленькі жіночі груди – явище більш здорове, ніж великі. Хвалена природна кучерявість, за наукою, ознака деградації волосся, а жаданий для багатьох жінок вузький таз, окрім проблем при пологах, Спричиняє меншу тривалість життя таких жінок у порівнянні з власницями пишних стегон. Уявлення загальної маси людей про те, що варто вважати еталоном, ґрунтується лише на естетичних нормах, у звичайних у суспільстві, і найчастіше не відповідають істині. Скажімо, справжніми ознаками сексуальності у чоловіків є аж ніяк невисокий зріст і спортивна фігура. Такий стереотип склався давно, та всіляко пропагується кіно і телебаченням. А зовсім навпаки, зріст нижче середнього.